Изкуството да правим добро Любовта към ближния ще роди доброто в нас Не можеш да направиш добро, докато не обичаш Как ще бъдеш добър, ако не виждаш Бога навсякъде? За да бъдеш добър се изисква много малко Например, ще дадеш чаша вода някому Ако не можеш да направиш добро на някой човек Направи добро на някое животно, растение или извор. Преди всичко, направи добро на краката си. Измий ги вечер. Ако не можеш да направиш добро на краката си, как ще можеш да направиш добро на хората? Като изядеш ябълката, посей семките. Прави добро на другите, понеже те са част от теб. Мисли, че си добър, но не можеш още да проявиш добрината си. Добър човек е онзи, който живее за Бога. Лош човек е онзи, който живее за себе си. Който живее лошо, никога не е видял Бога. А който живее добре, го е видял. Като правиш добро, ти се приближаваш до Бога. Не с едно добро дело, но с оная велика подбуда вътре и е в теб. Ти се приближаваш към Бога. Ще ви дам едно правило. Във всяко добро, във всяка добра постъпка трябва да правим връзка с Божествения свят, за да се изяви. Например, подаваш чаша вода някому. Спри се. Вдълбочи се вътре в себе си. Почувствай любов към него. Изпрати му струя от любов. Като почакаш малко, за да дойдеш до това състояние, при което да поднесеш чашата вода, ти влагаш в нея нещо ценно от своята душа. И тогава, заедно с водата, твоят ближен приема и онова, божественото, което излиза из дълбините. В света, в който сме излезли, ни държат отговорни за всичко, което правим, с онова, което са ни дали. Като направиш добро, печалбата остава за теб. Някой път музикантът не може да работи, ако няма музикална среда. Значи, Хиляди музиканти трябва да работят, за да има подбуда. Също така в доброто хиляди хора трябва да работят добре, за да има подбуда. Онези, които не вършат волята Божия както трябва, създават злото. А онези, които знаят как да вършат волята Божия, Бог прави доброто чрез тях. Когато някой човек ти направи добро, ти отдай слава на Бога. Съзнай дълбоко в себе си, че това е от Бога, а не от човека. Когато даваш нещо, давай го с съзнание, че то принадлежи на Бога, а не на теб. Богатството, което имаме, е на Бога. Казват сега – бъди добър. Как ще бъдеш добър, ако не виждаш Бога и доброто навсякъде? Лошите хора работят индивидуално, само за себе си, а добрите хора – колективно, за другите и за себе си човека има нещо фатално. Той кара праволинейно. И току извърши нещо лошо. Това е плата. Плътта трябва да се покори на Бога. На горния свят всичко е в хармония, защото всички си помагат един на друг и то по любов. Там законът е доброто. Обичат се и си правят добро. Доброто управлява света. Злото представлява външен кратковременен порядък, а доброто един вечен порядък. Да се прави добро не е дълг, а привилегия. При един философ отишъл един богаташ и го попитал как да постъпва, че да му провърви. Философът му казал, ще ти дам две думи и ще ти върви, но за тези две думи ще платиш и ако не ти върви, аз ще ти върна парите, а ти ще ми върнеш думите назад. Тези думи били «Бъди добър». Богаташът, който по-рано мислил как да откъсне някой лев от заплатата на работниците си, как да направи някоя далавера, вече си спомнял думите «Бъди добър». Той искал да подведе някого, но си спомнял думите и не го правил. И от тогава насам неговите работи почнали да се уреждат. Та, да, доброто, което прави човек, Орежда работите на другите, а и неговите работи се подреждат. След време богаташът пак отишъл при философа, за да му каже Твоите думи не връщам за нищо на света. Най-мъчният въпрос, който съществува в света, е да станат хората добри. Това е голямо изкуство. Трябва да работите. Единственото разумно нещо в света е доброто той е вечното, мощното, това, което може да превръща алхимически нещата, това, което може да превръща простите елементи в скъпоценни камъни. Това е само доброто. При злото лицето потъмнява, а при доброто става светло. Като видя някой човек, мен ме интересува да знам дали е отворил вратата на доброто и на любовта. Само възпитанието трябва да започне от там. Правиш ли едно добро, една малка услуга, никой да не те вижда. Върши я и да ти е приятно. Например, в гората полееш едно цветенце и ти е приятно. Никой не те е видял. Това цветенце стои в ума ти. Доброто е условие за съвършенство. Защо трябва да бъдем добри? за да имаме условия за живот и защото съвършенството е живот и наша цел. Бог е доброто в света. Когато човек върши зло, той идва от тъмните духове. При всяко добро, човек се освобождава. Ако направиш една лоша постъпка, ограничаваш се. Тогава побързай с добрата, за да се освободиш. Някой ще каже, защо ще правим добро. Без него не може да растеш. За да живееш добре, трябва да се заобиколиш с добра среда. А добра среда ще си създадеш само чрез правене на добро. Не правиш ли добро, не очаквай никакъв добър живот. Значи от теб зависи да бъдеш щастлив или не. Бог е любов. Бог е мъдрост. Ние сме добро. Ние сме истина.